Kedves hallgatóink és rádiónézőink, itt a YouTube Live. Az internetes időszámítás szerint a pontos idő 729 netóra. Most kapcsoljuk a Hyper studio A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Jó estét, kívánok, Szilágy Árpád, vagyok, ez itt a Postmodem Asztaltársasága, bemutatom a csapatot, keleti Artúr rögtön mellettem, hello. Aztán Bódi Zoltán, a netnyelvész, jó estét, és Jusztin Viktor, aki újságíró és innovátor. Jó estét mindenkinek, szia Innentől kezdve mindig így köszönsz. Lehetséges. Izabella vissza köszönnek. Nagyon ugyanis most ez egy kísérlet, hogy lehetem minket élőben nézni valóban, YouTube-on keresztül hogy most, hát ha most összél ez a harmadik alkalom, nagyon megpróbáljuk Köszönjünk együtt akkor Izabellának, Justin Izabellának. Szia Iza! Hello, szóval hello, hello, kedves, Izabella! Na, kérem szépen, rögtön így fiatalosan belépünk a Fánki világába, és egy sárga színű porcívónak kinéző tárgyat fogunk látni, amire végtagok szereltek és Funky zenére fog táncolni. Hát nézzük is akkor a Boston Dynamics -nek a Bullish porszívó robotjáról van szó, nem porszívó csak tényleg úgy néz ki. Hadd menjen, hadd menjen. Hallhatjuk Duno Mars és már Ronson közös felvételét, az Uptown Funkot. Itt most még úgy tűnik, romolva. <gül> de olyan igazi autentikus módon mozgatta már a nyakát, Ejjjön. és már lépked rá, meg négy belőle. a tankol, de ez még mind semmi, ahogyan most csinálja. Innen jön a mutatvány. Ezek a lépések azért nem De figyeljétek, hogy a ritmus tartja végig. Apsió. Nem esünk ki belőle. Négy lábbal táncol. De... de azok a legjobbak, akik mind a négy lábbal rugaszkodik. Felugít egy kicsit, mind a négy lábbal van, de ezt is meg lehet csinálni. Elképesztő, jó beéréssel lehet ennek a porszívóra. Nem onnan mindig, hogy porszívó, meg ne, tényleg venni a Csak a új dolgozik rajta mondaná, nem Ebbe nem a porszívó. De nem is hasonlít a porszívóra. És pontosan tudjuk, hogy értkezni állt. <sívo> a porszívót jelenti. Rendben, ebben mi a porszívó? És figyelj a véget felé, ahogy meg elkezd menni a kiből. Most. Kicsit azért, meg volt ennek a kapcsán. Nekem Neked egy borsoszik tulajdonképpen. Hát főleg ezek az ilyen buja mozdulatok, amikor egy, amikor egy nőt utánoz, vagy nem is tudom, hogy čippöringel. A buja mozdulatok a robottal, Hát igen, hát Viktor belelát. Tehát van ez, ez, ez, ez van, ez van. De egyébként én nekem az a meglátásom, tehát Nekem nagyon régóta hiányzik egy ilyen Boston Dynamics videó. Tehát állandóan olyanokat láttunk, hogy rohan az erdőben, egy ilyen valóban terminátori két lábon, én csak puska nincsen nálam, mert azt mondom, rohan az erdőbe és mindent átugrik. Tehát ilyeneket láttunk, ilyet soha. Igaz, tudom, mi hát, ez hogy ez ilyet, hát, amilyen emberi? Hát nem, nem is emberi. Ö, Kicsit vicces, esendő, egy, nem is esendő, egy, egy érdekes olyan, lehet, hogy igaz, lehet, hogy emberi, lehet, hogy ettől emberi. Én emberi, emberi, nem emberi, tudom. emberi de, de, de, de, de, de értem, hogy be van programozva, mindent értek, a másik is be van programozva, de ehhez jobban tudok kötődni. Ennek a robotnak van egy, en, egy, egy borzasztó félelmetes uh, ilyen demója, ahol egy lakásban mászkál, és ott mindenféle dolgokat ad oda embereknek, Úgyhogy ezzel a borzasztó ijesztő kicsi fejével így középen így, így néz, és akkor körülötte így mozog a teste. Hát borzalmas. Ha ezzel kezdték volna, ezzel a videóval, tök máshogy átom volna hozzá. Szerintem kell majd még ilyen kampányokat indítani, amikor az emberi oldalát bemutatják a gépeknek hiszen ez olyan művészi volt, nem? Van, van benne, tényleg. Hát ezt meg kellett koreografálni egyértelműen. Na akkor legyen még egy bejátszásunk a Boston Dynamics-tól, ez viszont egy humanoid robot lesz, ami arra képes, hogy szaladjon, most már egyre tökéletesebben szalad, azért majd láthatjátok mindjárt ezt a darabos mozgást, és a szaladás közben ugrik át akadályt, sőt, de a végét nem mondom el. Nézzük csak! Kicsit a Stan winston a robot modellje jutottak eszembe az első Terminátor filmből, de a felugrás egészen könnyedén zajlik, nem? Ez, ez hihetetlen. Ugye? Ez egy annyira komplex mozgásforma, ez egészen megdöbbentő, hogy ezt egyensúlyban megtart, és nem inog meg, nem teljesen látszik, hogy teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez egyensúlyban van, ez, ez működik. Nagyon profil. Na, kérdej bele egy Emmit, és próbálj meg nem halára rémülni. Na, akkor, akkor most mondom azt, amit ez ennek kapcsán szembe jutottam, amikor először látom a videót. Egyre többen vádolják azzal a Boston Dynamics-ot, hogy valamit nem stimmel. Tehát az rendben van, nem, nincs rendben. Az egy fantasztikus teljesítmény, hogy ők ennyire szépen ki tudják egyensúlyozni ezeket a robotokat. Itt a korábbi videókon látszik, hogy azért az, föl vannak húzalozva, hogyha esetleg elesnének, akkor ne törjön porra több fejlesztés. De mostanra már elérték azt, hogy ezek teljesen önállóan mozognak. Ugye a robotkutyáik azok a hadseregnél már működésben vannak nagy robotkutyák egyébként. Most éppen nem használják őket, mindegy, de a lényeg az, hogy már voltak használatban. Ami az egészben a lényeg, egyre több szakértők, különösen robottechnikával foglalkozó ember, kétségbe vonja azt, hogy ezek a robotok autonóm módon mozognak. Tehát szerintük ezek a dolgok egy előre kitalált pályán beprogramozott mozgások, és nem arról van szó, hogy a robot észreveszi, fölméri a környezetét, és az egyik zsámolyról a másikra úgy át, hogy azt ő felmérte, kiszámolta, stb. Hanem azt, azt mondják, hogy lehet, hogy emögött egy előre beprogramozott 75 milliószor elpróbált jelene, van, amiből ez az egy sikerült jól. Mint hogy a táncos előadás is lehet, lehet, lehet ilyen. Abszolút lehet. Nyilván vannak olyanok, látszik, amikor például ez a két, két ilyen kis kutyát is mutattak az előtt, akik egymásnak kinyitották az ajtót, például volt egy hasonló jelenet. Tehát látszik, hogy van azért rendes mozgás koordináció benne valószínűleg nem mindegyik megrendezett, de nagyon sok ilyen jelent még megrendezett, ami felvet egy komoly kérdést azzal kapcsolatban, hogy mikor látjuk ezeket a robotokat, itt ez az Uncanny témához, hogy mikor a robotokat a valóságban is önálló, autonóm módon így viselkedni. Mert lehet, hogy nagyon-nagyon messze van ez még. Simán lehet, de akkor azt, neked... hogy most van egy ilyen gyanú Artur, hogy, hogy ez nem igazi? Én nem azt mondom, hogy nem igazi. Én azt mondom, hogy ez egy fantasztikus teljesítmény, de az, hogy ezek a, ezek a robotok önállóan hozzanak ilyen típusú döntéseket, a, amikor mennek, ezt én nem tartom életszerűnek ma Aha. még. Na, de ez... Ezt nem lehet tudni. Tehát ez egy titkos adat vagy információ. Nem, ezt nem árulják el a Boston Dynamics-os fejlesztők. Ezt nem lehet tudni. Ezek a kísérletek, tehát be, nagyon sokszor hoztak már ilyen kutyákat, meg robotokat konferenciákra, de soha nem működtek autonóm módon. Mindig hmm. ott volt valaki mögöttük, aki irányítgatta őket. Nem az a titoknak annyitja, hogy egyébként ők egy speciális dologra mentek rá a Boston Dynamics, tehát a mozgásokra. De ez tudják, elég valószínű. Ez igaz, csak ezek a videók azt a falas érzést táplálják az embereknek, azt az üzenetet küldi hogy erre az ő robotjuk magától képes, hiszen uh -huh. senki nincs körülötte, nem irányítja, nincs összekötve semmivel, és nem mondja sohasem a Boston Dynamics, hogy emberek, ezt mi beprogramoztuk, ilyet még nem tudunk. Szóval a felugrálás önmagában is egy nagy teljesítmény. egyébként tényleg az? Le a kalappal, úgyhogy emiatt aztán a Boston Dynamics további fejlesztéseit nyomon fogjuk követni. Postmodem A digitális világ érdekes. Pár hónappal ezelőtt Rész Betyár Gábor ötlete nyomán indult el a műsorban a Kütyű Híradó című rovatunk, amely most már ott tart, hogy egy hallgatónk is küldött nekünk kütyüt. Mégpedig Szabó Zsolt, szegedi hallgatónk küldött egy érdekes kutyút, akinek először megnézzük a macskáit, és ez azért is fontos, Szabó Emernek hívják például ezt a legnagyobbik macskát, Ugye jól néz ki, Zoli, te Nagyon, is nagy vagy. Nagyja, Milyen érdekesek ezek a bajusz formájú ö, szőrpamacsok, ott az orukon mind a két cicának. Hát ezek ilyen mélykúnt típusúak. Baj Na szóval Szabó Zsoltnak köszönjük szépen, hogy jelentkezett nálunk, mert ő az, aki elküldte a FreeWrite nevű eszköznek a linkjét. Ez egy olyan írógépszerű, de digitális eszköz, amivel mondjuk szakdolgozatot, vagy egy regényt meg lehet írni, és így eszembe jutott, hogy szerintem Zoli, te még a te szakdolgozatodat írógéppel írhatod. Én írógéppel írtam a szakdolgozatomat, így van. De nektek is lehetett még az írógéppel. Persze. Te is vele? persze, persze, írtam, és ima és utána elektronikussal is. Uh, emlékszem, hogy az első olyan elektronikus írógépet, amikor megvette a család, amiben volt visszatörlés. Volt egy javítószalag, uh -huh. nem kellett kiütni, Igen. hanem megnyomta az ember a visszagombot, mint a számítógépen, és akkor visszament egyet, és a javítószalaga egyet rávitott, mert emlékezett még az előző betűr, ez volt az innováció akkor a, Na, nézzük, a <laughs> <laughs> nézzük meg, hogy ehhez képest most hol tart a digitális technika, amikor csak és kizárólag az írógépnek a funkcionalitását teszik bele egy eszközbe. Ez a bizonyos eszköz, főrájtnak hívják, tehát szabadon lehet vele írni, és csak élni lehet vele szabadon, mert hogy, és ezben az óriási újítás, hogy nem lehet vele internetezni, meg facebook hozni, meg mindenféle olyan tevékenységet, ami eltelenni az embernek az írásról. ott lehet üldögélni vele, és kizárólag arra koncentrálni, ami a dolgunk a feladatunk, az írásra. Egyébként van benne internetcsatlakozás. Szinkronizálni lehet mindenképpen is láttuk a like, felhő a megírt <haz> szöveget. Tehát olyan nem fordulhat elő, hogy lemerül a. Az eszközünk, és akkor a szövegszerkesztőknek uh, de a, a, a Csak az, az van benne. Csak szöveg szerkesztőknek, akkor több, mint egy írógép, mert azon elvett a szöveget hogy nézem ezt a képernyőt, azért nem hentleg rajta ez a túl formázás, amit itt látunk. Szerintem ez inkább a folyószöveg készítésére alkalmas, nem mondjuk egy író számára, aki jegyzete, vagy épp egy írja, nem nem bullet pontokba szed, meg, meg, meg, mert ő inkább szöveget ír. Nekem nagyon szimpi, elszembe, hogy róla a Nuke, a Barsen nek a nuke meg az Amazonnak is van egy ilyen elkönyv olvasója. Ezek a két világ közötti eszközök az analog, mert a digitális világ közötti eszközök, és ugye a Amazonnak úgy hívják az olvasója Kindle. Kindle-ben nincs is, ugye, nincs képernyő, vagyis nem az a hagyományos képernyő van, mint egy Ránézve. Energiatakarékos, kényelmesebb értsóban. És olvasni nekem van, van otthon egy nagyon nagyon jó olvas, nagyon pihentető. Ezért tud 30 órán keresztül működni ez a freewrite, és akár napon keresztül kiülhetünk a parkba írni szöveget. Nekem azért tetszett meg nagyon, mert annak idején, 25 évvel ezelőtt, azért nem vásároltam magamnak bizniszkalkulátort, mert csak azt az egy dolgot tudta. Nekem akkor lett érdekes ez a fajta kis eszköz, hogy benne van a mobiltelefon, meg még. Néhány más funkcionalitás. Ebben viszont pont az, az érdekes, hogy a másik irány. Hát igen, mert azt az, az kell tudni, hogy a szövegalkotási gyakorlatunk rettenetesen megváltozott a, a, számítóg, a az otthonokba került szövegszerkesztővel rendelkező, és értelmes módon kezelhető számítógépek elterjedésével. Mert ugye mi a Artúr még számít uh, uh, írtuk a szakdolgozatunkat, egyéb nagyobb munkákat, az egy nagyon nagyon fegyelmezett szövegalkotási stratégiát igényel. Ha az oldal közepén elrontottam egy szót, akkor ki kell jönni a mondatból, ha a fenefené teszik, akkor is, vagy különben írhatom újra az egész oldalt. Tehát fegyelmezetten kellett nekiállni. A digitális szövegszerkesztőknél, számítóképp, ez ismeretlen fogalom. Tehát a velünk szemben álló 13 és fél éves, köbben 11. Ráegzés, tize, 11 éves ifjú ember, aki a kamerát kezeli, Soma. Pinter Soma, -Soma. -Soma. elók és köszönjük előre is. Nem is érti, föl se tudja fogni ezt a fajta szövegalkotási stratégiát. Na ez egy nagyon érdekes momentum ennél az eszköznél, hogy nincs ami eltereljen, ha ráadásul így vissza is vannak véve a szövegszerkesztési funkció, korrigálási, formázási, és hosszú ideig tud működni, akkor tényleg ki tudok ülni vala, vagy le tudok ülni valahol, és csak a szövegre koncentrálok, és nincs ami elvonja a figyelmet. Tehát másfajta szövegeket lehet alkotni. Ráadásul ráadás, még, még egyet erre rákötnék, hogy, hogy engem borzasztóan zavar az, hogy az új szövegszerkesztőkkel, az új cívillézekkel olyan feladatokat kaptunk a nyakunkba, ez ami nem, nem, nem értünk. Mert én nem így. A vagyok tipográf. Fuss, meg nem akarok, nem akarok én, én nyomda készre csinálni valamit. Tehát ki vagyok én? Én egyszerűen csak egy szöveget akarok készíteni, és ezért nagyon gyakran van, hogy én a szövegírást például egy sima olyan szövegszerkesztőbe csinálok, karakterek szövegszerkesztőbe, ahol nincsen lehetőségem formázni, mert nem akarok formázni, gondolkodni akarok, nem tipográfiai. Valószínűleg ez végül. az eszköz elv, az irányba vezet igen. minket. Na, akkor egy gyors szavazás itt az asztaltársaságnál kihasználna ezt a gépet szívesen. Szóval én nagyon szívesen. Én nagyon szívesen. Én és a kiegészítő gondolat, hogy nagyon gyakori íróknál a, a writer's block, ez az, az a blokk amikor leáll az író, és nem tudja, hogy mit írjon, és annak az egyik e, leginkább tanácsolt ellenszere az pont az, hogy ne gondolkodj, hanem írj, ne hagyd magad e, e, e, e, elterelni a figyelmedet, hanem csak írj, folyamatosan és semmi lenne, ahogy az Artur elmondta, pont úgy. A zavarás mentes írás egyébként ez a szlogenjük ennek a free write-nak, és pont e, milyen jól el lehet képzelni, hogy egyfajtában hívogat valaki telefonon, vagy éppen Facebookon bejön egy üzenet, mind-mind eltereli a figyelmünket az írástól. Úgyhogy Szabó Zsoltnak köszönjük szépen Szegeden, és üdvözöljük a cicákat is, jó egészséget felként, nekik, jó. és megszavaztuk a FreeWight-ot. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. A FreeWrite nevű szövegszerkesztő működik Wi-Fi-vel is, mert a megírt szöveget Wi-Fi-vel feltölthetjük egy felhőszolgáltatóra. A Wi-Fi-vel folytatjuk az infószótárt, de először kicsit belenézünk, hogy hol tartunk most a Wi-Fi ügyében. 2018-ban, ugyanis, egy családban átlagosan 10 eszközt használja figyel, de hogy ha előre megyünk az időben mondjuk 2022-ig, oh. akkor már 50 Or, eszköz lesz. Hogy mi minden, az persze most még nehezen tudjuk elképzelni. Hát, ugye, ugye itt a dolgok internet is bejátszik. Mindenkinek van gépe, mindenkinek van okostelefonja, mindenkinek van fényképezőgépe, stb. stb. stb. És ott a kép közepén látjuk azt a mutatót, vagy láttuk, ami a, a a szolgáltatás minőségét mutatja, hogy csökken annak megfelelően, hogy hány eszközt kapcsolunk rá. És itt az újdonság, a 802.11ax nevű WiFi szabvány már arra is képes, hogy ezt a hatalmas ne sávszélességet kiszolgálja. Mondjuk akár 50 eszközt is kiszolgáljon otthon. Van-e az asztal körül olyan, aki fejből el tudja mondani sorban a WiFi típusokat? Az elsőtől kezdve egészen a mostani AX-ig. Én ugye, nem vállalnám. Hát, hát ez van? egy ilyen szigorlat, akkor megpróbálnám, de, de ha is sima beszélgetésben Na, a modemeket el tudnám, a nem. Ugye, tehát szerintem ez a wi szabvány bevezetésekor egy átgondolatlan döntés volt. A, a, tudni még a wi típusok, altípusoknak az elnevezése. A, és engedjétek meg egy, egy, egy gondolatnyi kitérőt az egészhez. Ebből tűnik ki, hogy milyen hatalmas nagy szerepe van a szakterminológiának, és a, a szakterminológiát szabványosító megállapodásoknak. Mindenhol a világon a terminológiát szabályozott szabványok, azok alulról jövő szerveződéssel működnek, tehát sose felülről jövő törvényi akármilyen parancsszóra, hanem az iparági együttműködéseknek az eredménye. Ha az elején rossz döntést hoznak, akkor utána már nagyon nehéz kijönni belőle. A Wi-Fi Alliance, tehát a Wi-Fi szabvány mögött álló eh, szövetség. technológiai szövetség most ezt a döntést meghozta. Az első, ezeket, eh, mikor is puskáznom kell, igen, 97-ben az IEEE, nagyon jó, nagyon tetszik, az az IEEE, -E -E, tehát a Villamos Mérnökök Nemzetközi Szövetsége nevű testület. Amely... A gyaloggalóban biztos ugyanlák, hogy yeah. <gül> Igen, igen, igen. E, egyezzünk -e egy döntetlennek. E, szóval ez az Egyesület e, e, 97-ben elhatározta, hogy akkor szabványosítják a Wi-Fi-t. 802.11-es kódszámot kapta és euh, nagyon hamar szerintem ők nem gondolták akkor, hogy ez el fog terjedni, mármint maga a kifejezés is a különbségtételre mert hogyha ezt el, tudják, nem. akkor egy ilyen hosszú kódszámot nem, nem, nem az tettek volna ki. nem gondoltak ki. az elején, hogy ennyi alváltozat fog kialakulni uh -huh. És amikor kialakult a két év múlva, 99-ben az első változata, illetve rögtön kettő, két változatot is hoztak, engedjék meg, hogy ne menjek bele a technológiai részletekbe. Az a lényeg, hogy az evolúciója a Wi-Fi szabványoknak, a változatoknak mindig azt tartalmazta, hogy minél nagyobb kapacitású, hat, hatékonyságú hatókörű és sávszélességű legyen, itt tartunk most, ahol tartunk. Tehát az első két változat a, a B és az A nevet kapta. A B az nagyobb sávszélességű, az A viszont más frekvencián működik. Aztán utána a következő változat lett a G, vagy miért nem a C, azt ne kérdezze meg, tudom senki, a G, vagy a D, nem tudom, ez 2003. Aztán 2009-ben jött az N szabvány, és 2013-ban jött az AC szabvány, és most év végén, decemberben fogják hivatalossá tenni és elindítani az AX szabványt, erről szólt a bejátszásunk is. És ezt a döntést hoztam most meg a Wi-Fi Alliance Wi-Fi Szövetség, hogy visszamenőleg megváltoztatja a terminológiát, és sorszámozással fogják ellátni a Wi-Fi eszközöket és a Wi-Fi szabványokat, tehát a 6-os lesz az AX, és így visszamenőleg 5, 4, 3, 2, 1. Ez könnyebben lesz követhető, tehát a Abszolút. legkisebb az a 6-os. Egyébként, hogyha most Best. belenézünk a logó tervezetbe, Igen. akkor már látni fogjuk a legutóbbi 3-nak a Igen. logóját. Igen. Tehát, hogy hogy fog kinézni a Wi-Fi 4, 5, 6-nak a logója. Ugye ott van a jól ismert Wi-Fi embléma, és ráteszik egyszerűen a számot, hogy a 4. generációs, 5., 6 Döntés, mert mi itt az asztal körül kifejezetten szakértői vagyunk az infotechnológiának, és semmelyikünk sem vállalkozott arról, hogy így fejből sorolja. b a g n a c a x tehát ezt ember nincs. És plusz még hozzá, hogy 802.11. 802.11, és ilyen. És egyébként ennek nem csak egy ilyen önmagában való értelme van, hanem egyszerűen az új technológiai fejlesztések célját szünteti meg. Hát hogyha a vásárló a boltban nem tudja, hogy melyik a legújabb technológia, akkor, akkor nem tudja megvenni azt az eszközt. Való, kell. Egyébként a, a természettudományok sem járnak jobb cipröve, no, hát, vagy a, azoknak a rainduló a a, terminológia. A, van az, a, van. az amerikai uh, Nature vagy a Science folyóiratnak a, a Tudós Társaság az például AAAS. <laughs> <Nos. laughs> Igen, számtalan ilyen furcsa rövidítés van, de akkor ezek szerint most egyszerűsödni fog a WiFi világa. Egyébként emlékezz rá, Zoli, hogy annak idején, amikor még az elején beszéltünk a wi ről akkor már beszéltek a nagyobb sávszélességű, igen. nagyobb hatótávolságú és a WiMAX nevű rendszer is volt. Meg... És az meg... hogy eltűnt? Igen, nem, nem, LIFI is volt. LIFI Én is volt, az változatra. tavaly beszéltünk igen, róla. Igen. Ezek nem terjedtek el. Viszont azt látjuk, hogy ezek az a hagyományos wi technológia az egyre erősebb lesz, és ez nekünk otthonainkban is nagyon jó hír egyébként. Hát akkor most abszolút frissek voltunk az infoszoltárban is. 2019 elején jön a Wi-Fi 6-os. Ecosia is a search engine, just like Google. So you can search for hotel or general information you need. But then Ecosia makes sure it's mint a Google, ezt magyarázza a fiatal ember, ha jól látom egy ős erdőben, vagy valamilyen eső erdőben. Igen, illetve egy etió pusztán, meg egy eső ami puszta volt, csak éppen, de népes érték. Ennek a lényege, ennek a keresőnek, hogy a profitot, a profitnak egy nagy részét arra fordítják, hogy az erdőtlenedés, amit ugye, hát, vagy elfátlanodás, ami sújtja a világunkon. Erdőpusztulás. Erdőpusztulás, kivágások Budapesten is masszívan megfigyelhető, sajnos. Ez egy kicsit enyhüljön. És 2009-ben alapították ezt a keresőt. Ha itt keresést folytatsz, fát ültetsz gyakorlatilag otthon a székből. Hogy van ez? A, abból a profitból, amit realizálnak a, ugye ezeken a search-edeken, ezeken a kereső hirdetéseken, amik teljesen ugyanúgy mm -hmm. működnek, mint a Google-nál, abból fákat ültetnek olyan területeken, etiópiában, Dél-Amerikába, mm -hmm. Afrikába, Európába, és egyébként Spanyolországnak adott részein, ahol erre szükség van. hát ugye azt mondják, hogy amikor te csinál? keresel valamit magadnak az Egoziak keresővel, azzal a kereséssel már előrébb ment az ügy. Ez látszik valahol egyébként? Nő ott valami a, Fa, a, sa, abszolút, oka, és képzeljétek el, hogy 2009-ben alapították két ném berlini fiatalember, Christian Kroll és Tim Schumacher, és azóta 2018 áprilisáig 25 millió fát ültettek el, nyilvánosak a főkönyveik, minden évben nyilvánosságra hozzák, meg az ültetési jelentést, meg a best practice fa ültetéshez, tehát kapacitálnak, hogy te is próbálkozz. És 2018 áprilisáig, és most októberek között 40 millióra emelkedett a Az fa. igen az elültetett fáknak a száma, az a cél, a céljuk, hogy 2020-ra egy milliárd fát ültessenek el. Hát még a exponenciális is a bőrben, ezt kicsit neccesnek tartom, de hát rukoljunk. Mind Afrikában ültetik nem, ezeket nem, a fákat. Nem, világszert, világszert, világszert, világszert. nem, világszerte is. A... Hogy ültetik? Tehát uh, aktivisták nekiállnak ott a pusztánban ültetni fákat, vagy van valamilyen cég, ami hát ezt ők terült, már egy, hogy... ők már igazándiból egy gyakorlatilag egy globális mini -multi. A mindenféle ilyen uh, környezetbarát uh, rangsorolásban és hitelesítő rendszerekben nagyon magas szinte. Németországban ez B company hívják, ők már egy B Company, ami azt jelenti, hogy uh, rendkívül kicsi ökológiai lábnyoma, nagy szervezet, amelyik globálisan működik, és igen, az aktivisták ültetnek, nem helyi uh, keresőket kapacitálnak, ők csinálják. Közben nézzük még bele itt az illusztrációba is, hogy uh, miképpen működik, illetve az eredmény hogyan jelenik meg az ecogia Egyébként a, ugyanaz a keresőmotor van benne, mint a Google-ben? Imagine a you pusztát, could turn this dry land into, into this látszik, by doing something that's actually useful to you. Introducing Ecosia, the search engine that lets you help is the, is the environment the it, just by searching a web. Ecosia works like any other search engine. You can use it to search for anything, Közben, like other hát, search engines will show you ads to the search results, -e, which is how we make -e, money. here's -e. the rub, a unlike any other search engine, engine. donates least least Biztos, for You can use Ecosia at home, at work and on your hogy akkor Make it nem csak a falültetés kell and start the kép, just by searching the web. Szóval, hogy nem csak a falültetés fa kell megszervezni, hanem akkor egy, egy masszív hát onnan informatikai rá, hogy, is. Így van, abszolút, és egyértelműen durva klímaváltozás tombol a, a földnövű bolygón. Most pont ma hallgattam egy nagyobb ismerterjesztést arról, hogy a hurikán szezon, ugye, ami körülbelül a, a kétharmada szokott lenni annak, mint ami ma, az mennyire megnyúlt, és hogy mit tudom Öttel több hurikán lesz csak idén, ami egyenként olyan nemzetgazdasági károkat okoz dél ázsia az és itt tovább Mexikó, Közép-Amerika, hogy, hogy, hogy muszáj ezzel valamit tenni, és például a faültetésre lehet. Nekem ez annyira megtetszett, hogy találtam az Ekozsia YouTube csatornáján egy olyan 30 másodperces kripet, amit szerintem időnként érdemes lesz itt a műsorban leadnunk, de el kell készíteni a magyar változatát, hogyha ez lehetséges. Nekem ez valahogy nagyon hihetetlen megtűnik, Tehát, ha hazamegyek, akkor otthon a számítógépemen be tudom állítani, alapértelmezett keresőnek uh -huh, a tekintetben. Tehát ez létező És Sőt, való? képzeld el, hogy ha fölmész a honlapjukra Androidon, tehát Androidról tudok nyilatkozni, akkor felajánlja, hogy Android rendszeren is beállő keresőnek tebe lehet állítani. Postmodem. a digitális világ érdekes I'm 23 and Kyoto. példákat látunk a mesterséges intelligenciára. Az előbb így aztán egy robotat látok, és most Stephen Hawkingot, aki ugye idén hújt el, és az egyik olyan ismert tudós, aki figyelmeztetett a mesterséges intelligencia el fog bennünket pusztítani. Igen, egy démon szokott emlegetni. Igen. Még megidézzük, és nem tudunk vele mit csinálni, mint a filmekben. Szóval ezzel a témával folytatjuk, de egy másik szemszögből, mert a figyelmeztetés mellett most kijött egy olyan érdekes, nem tudom, minek mondjam én ezt, mert ez nem figyelmeztetés, hanem inkább egy tudós Magyarázkodás picit. egy picit, igen. Tehát az is benne van a dologban, hogy ez az egész mesterséges intelligencia téma, ez nagyon, nagyon nagy erővel robbant be a, a, a dologban. Úgyhogy ezért, ezért igazából nagyon, nagyon komoly azt láttuk, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt komoly lehetőségek lesznek a következő időszakban a mesterséges intelligencia előtt, és hirtelen már mindenki azt vizionálta, hogy itt átveszik majd a hatalmat, kitalálják helyettünk a mindent. Csakhogy hogy telt volt az idő, mondjuk eltelt olyan körülbelül egy vagy két év, azt lehetett látni, hogy ezek az elvárások ezek csak nem teljesülnek. Tehát még mindig a mesterséges intelligencia az, az gyakorlatilag minden nap produkál valami meglepő dolgot, de a keretei azok még mindig elég szűkek. Egy bizonyos konkrét célra vetik őket be, és ezeket a célokat nagyon jól, magas minőségben, érdekes módon teljesítik, de és pont ez a lényeg, a generális célú mesterséges intelligencia, ami megpróbál kitalálni dolgokat magától, nem csak azt a, azt a szűk feladatot értelmező, mert megbízták, hanem túllépezen, és elkezd más dolgokat is kitalálni. Az, az emberi kreativitáshoz. Ez a lényeg, az emberi intelligenciához, pontosan is annak, annak a gondolkodásmódjához, az egyelőre még sehol nincsen. Én és ezt ma, mondjam ki a hírt magát, hogy igen. ugye a Google-nek a mesterséges intelligenciával foglalkozó tudósai most kimondták azt, hogy korlátai uh, vannak a, a deep learningnek, tehát ennek a mély tanulásnak lehetne mondani. Tehát nem lehet elérni azt a fajta, mostani módszerekkel nem lehet elérni az emberi intelligenciát. Igen, azt állítják egy, egy nagyon szép tudományos anyagban, aminek szerintem a 90%-át nem értem, hogy, hogy ezt az egész dolgot, ezt, ezt egyenlő, ezen a dolga még egyelőre nem találunk úgy fogást, ahogy kellene. Nagyon sok olyan, olyan technológia van manapság, amivel, amivel például képeket nagyon hamar fel tudunk ismerni mesterséges intelligenciával, tehát folyamatosan, ritmusosan, ismétlő, Idő, ugyanazt a tevékenységet nagyon hamar meg tudja tanulni a mesterséges intelligencia, úgy, hogy nekünk azt nem kell nagyon alaposan leprogramozni, tehát nem kell algoritmizálnunk valamit, nem kell forciklusokat írnunk, hogy aki programozik, hanem majd azt szépen kitalálja a, a, a mesterséges intelligencia saját magától. Csak hogy úgy tűnik, hogy ebből egy dolog hiányzik, ez az, amit a, a, az anyag nagyon alaposan kiveséz, az pedig, amit angolul Reasoningnek hívunk, ez az érvelés. Ami, a, ami az Kokozatis emberi... Pontosan, pontosan, ez az, hogy az emberi intelligencia az úgy működik, hogy milyen objektumokat látunk magunk előtt és kapcsolatokat. És ezeket össze egy-képpé, ezért következtetni tudunk, például olyan objektumokra, olyan kapcsolatokra rá tudjuk húzni az általunk megismert következtetéseket, vagy ezt a modellt, aminek semmi köze nincsen az eredeti modellhez. Tehát nagyon jól tudunk ilyen szempontból absztrakt módon gondolkodni, jól tudunk kapcsolatokat építeni. És Azt állítja a kutatócsoport, hogy szerintük a, a, a, a Deep Learning, ugye ez a mély tanulás, a Machine Learningnek ott vannak a határai, hogy ezt a fajta gondolkodást érvelésrendszert, amit az ember kiválóan tud, ez nem tudja akár mekkora kapacitást tolnak alá. Egyszerűen ugyanazokat a hibákat végz, véti el, nem képes felismerni ilyen abszrak fogalmakat, ezért azt javasolják, hogy egy úgynevezett gráf tanulási elvet kellene elővenni, ami az emberi kapcsolatokban is jól működik. Tehát mi is ma, ugye, ma nagyon divatos egyébként amúgy is az emberi és egyéb kapcsolatoknak, társadalmi kapcsolatoknak az elemzése, tehát hogy nem feltétlenül csak az a lényeg, hogy mi az adat maga, hogy azt fölismerjék. Például van egy, egy, egy ilyen CNN-nek hívott, hadd nem mondjam ki a rövidítését, hálózati ilyen gépi tanulási technika, az például képes fölismerni különböző tárgyakat, és ezeket amikor Fölismeri mondjuk egy fület, akkor akkor ezt a, ezt a felismerést továbbítja a hálózatban lévő összes többi neuronnak, hogy ezek melyen neurális hálózatok. Viszont azt állítja ez a tudós csoport, hogy ezzel hibát követel, mert nem így kellene gondolkodni, hanem egy olyan csoportnak kellene átadnia, ami kifejezetten bizonyos dolgok felismeréséért felelős és képes összevetni, megtalálni az összefüggést mondjuk egy fül meg egy orr között és látna, hogy na hát ez egy arc. Na ez az amit ma még nem tudnak ezek a technológiák azt mondják a kutatók, hogy ez a gráf alapú ö, új technika, amit, aminek a modelljétők le is írták, ö, ez valószínűleg működni fog. Nem csak az emberek közti kapcsolatban, hanem a gépek közti kapcsolatban is, és ezáltal tulajdonképpen ezt a neurális hálózatot arra használnánk fel, amire az ember is használja, hogy észrevegyen dolgot, még a szememmel észrevegyen, hogy ennek a körvonal ez egy pohár, de utána, hogy egy pohár mit lehet csinálni, azt már egy másik megoldásrendszer adja majd. Hmm. Ezek szerint akkor a szingularitás előrejelzéseket ki kell majd tolni. Picit szerintem van ez még az alapján, amik itt szerepelnek, de hát sose lehet tudni, áttörések mindig vannak, lehet az is, hogy egy ilyet bekapcsolunk, és akkor majd a hirtelen fölismeri a... Nem akarom tubokat. elvinni a beszélgetést, mert úgy is tartunk egy jó ideje, de a nyelv technológiában, a nyelvi modellezésben is a legfrissebb kutatási irányai fantasztikus eredményeket hoz, éppen a neurális hálózatokra alapul. Tehát automaták, beszéd és szöveggeneráló, illetve azt a jelentéseket fölismerő automata rendszerek éppen a neurális kapcsolatokat modellező háttérrel tudnak fantasztikusan pontos találatokat létrehozni, és ez, ez rendkívül fontos a fordító automaták és a szövegfelismerő és szöveggeneráló automatáknak a, a fejlesztésében. Oh A digitális világ With this little thing, well, it's Google Home Mini. You put it, in your house, and it with your voice. Hey Google, play my fun playlist. Okay, playing now. It's also a control. An mini Let it cool. For minutes a yeah, Google Home és a rest like Google Home family. A eszköz. Erről fogunk most beszélgetni. Matolcsi Ferkó valaki, hogyha minden igaz, itt van velünk a vonalban. Szia Ferkó! Sziasztok! Remélem, hogy hallottok és láttok is. Hát, látunk is, nem csak hallottuk Sziasztok. látti is, kis is. kis kis kis kis kis volt itt az idővel és az internet szolgáltatommal. De de nem azt mondta, jól értettem az internet szolgáltatást, hogy pontosan akkor fogja visszaállítani az internet amikor már működött is. Igen, de már működött, előtte két perc. Akkor ennyi. Tökéletesen, látom, minden jó, hogyha vége jó. Ugye, keleti Artur egyébként azért is érdekes tagja az asztaltárságnak, mert ő már több, mint egy évvel ezelőtt hozta az Amazon Alexa nevű eszközt. Ez egy nagy henger, nem olyan nagy. És lehet Nagyon beszélni és válaszolgat. Na most ehhez képest a Google Home Mini mit tud, kedves Ferkó? A Google Home Mini mindent, amit egy titkárnő tulajdonképpen, és még, még többet is valószínűleg. Most ismerkedem vele, körülbelül egy hét egy hete van a lakásomban. Mutasd már meg! És így néz ki. Most megfogtam, és elkezdtem a, a svéd rádiót játszani, úgy látszik, hogy érzékeny a kicsike. Lealakítottam, tehát ekkora. A bejátszásunkban angolul beszélt a Google Home Mini, a tiéd pedig svédül beszél, ugye? Igen, svédre állítottam, uh, svédre állítottam, mert uh, sajnos magyarul még nem tud. Szól is meg, Én légy szíves? És hey Google! Vaj Most ugyan lehalkítottam, mert a rádió szólt benne, mert kiosztam ide. Csak egy pillanat, kikapcsolom a rádiót. Hey Google! Stoppa Rádión, világít rajta egy ilyen kis ketyere, de már sikerült rajta a magyar rádióadókat is a netről becsalni. Azt is svédül kérted? Svédül kértem, igen, és hát, kicsit nehezen érti meg adott esetben a kereskedelmi rádióadóknak a nevét. De ez De... vicces, amikor svédül beszélsz egy eszköznek, hogy a magyar rádiókat hozza igen, be az igen, interneten igen, keresztül, igen, egy amerikai eszközzel. Igen, igen. Svédországban. Na, Svédországban. Egy, egy szintet léptél ezzel, Ferko, mert hogy ugye kezdetektől tudjuk már a, az Amazon alexa is tudjuk ezt a lehetőséget, hogy az otthoni eszközöket lehet vele automatizálni. A Google Home Mini-ben is benne van ez a lehetőség, igen. és Ferko upsala i otthonában már elindult ebbe az irányba. Igen, pontosan, ide be is készítettem. A tegnap különösen az adás és a kedvetekért vásároltam egy ilyen, nem, nem mutatom a márkajelzést, TP-Link nevű ö, okos égőt, mert most már minden okos, amit ezzel a kis kütyűvel tudok irányítani. Ezt itt a fogom lenni, szükségeltetik neki, nincs benne aksi. És... Ö, milyen okosan, ég. Nézd, milyen okosan a És felgyújtani, leoltani, ez hihetetlen dolgokra képes. Fel tudja kapcsolni a lámpát, és le tudja oltani. Hát lássuk akkor, múlt a demóz nekünk felkor. Ha, ha demózok egy kicsit, mondjuk most nyilván, nyilván rám meg, hogy valaki itt és egy kapcsolóval, de ígérem is fogadom becsületúttörő szavamra, hogy nincs kapcsoló is a lábam alatt. Hogy ő ilyet tud, hogy hey Google, Stenga of P-Light. Ja, kám tűrvei nincs elpára tilmeden, de já lármi héla tiden. Ha én összeptutok segíteni de tanulok gyorsan tanulok. Higgy, be higgyünk. Tengő a P light. Helló, kám. Tengő a P light. Ez megkapcsolta. Az a, lekapcsolást a lekapcsolás jelentős És a uh, hey Google. Tend P light. Ja, kám tűrvei nincs elpára tilmeden. Ez megint gondolkodik egy pici. Hey Google, Tend P-Light. Oké, okay, Tender Pilate. És ilyen, talán mondom, ez a tegnap óta artikulálok neki, hogy felkapcsolja a villanykörtét. Ilyeneket tud még ez A FERCO? Van egy rossz de? hírem számodra. Igen. Ha ezt a lámpát te elrakod valami olyan helyre a lakásban, ahol fontos lesz számodra, hogy fel lehet gyújtogatni így szóval, körülbelül két hét múlva már eszedbe se fog jutni a villanykapcsoló. Én már, én, már, én már így csinálom így otthon, és kifejezetten bosszant, hogyha bemegyek még a hálószobába, és azt mondom, hogy Alexa lights on, és nem történik semmi. Tehát föl vagyok háborodva. Komolyan, komolyan mondom, egy pár hét alatt el sikerült jutnom ebbe az állapotba. Én is tapasztaltam magamon, hogy csak gondolkodom, mondjuk megyek be a munkahelyemre, vagy jövök hazafelé, és rögtön reflexzerűen beidegződik az, hogy hogy google milyen a forgalom, mennyi az idő, 47 ezer forint, hány korona, stb. stb. stb. Tehát, hogy teljesen el tud az ember nyilván. Mi még nem tartunk itt a szokásokat, de egy kicsit a tervekről, Ferkó, hogy mi mindent akarsz otthon automatizálni google, a, google Hát, az automatizál, amit még akartam ezzel az égővel demonstrálni, ami érdekes, van egy telefonra letelepíthető, letelepíthető alkalmazás, amivel a fogyasztását nyomon tudod követni, és az intenzitását a lámpának, hogy mennyire világítson. Ezt is megpróbálom, hát, ha megérti, artikulálni fogok svédül. Tehát meg fogom kérni, hogy 50% erősségben világítson, tehát fél, fél fényerővel. Hey Google, 5 lámpan por 30%.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 Szelkrad, azt, azt, azt válaszolja vissza, hogy, hogy természetesen ebben a pillanatban 5%-ra állítjuk a, a hangerőt. Remek, mire tudod még használni otthon? Nos, amire, amire én szeretném, illetve használom, mert nyilván. Szóval, Rádiót hallgatok. <szerű> Tehát amire, ami, ami nekem nagyon szimpatikus, az, hogy reggel, amikor megébredek, akkor, akkor azt elmondja nekem, ugyanúgy, mint a, a telefonom azt, hogy milyen időjárás van, hogy a híreket vagy éppen rádióra ébreszt fel, vagy figyelmeztet, akkor, hogyha közeledik egy utazás időpontja, vagy, vagy valamilyen megbeszélt időpont, ne Isten! Barátnőnek névnapja, születésnapja, és mit is. Jó, hát ilyen. ezek az okostelefonokban is kihasználható funkciók voltak, de igen. kifejezetten az otthonvezérlésben, ugye ezt tudom, hogy van neked otthon biztonsági érzékelődés, meg kamerák is vannak a lakásodban elhelyezve. Ezekre nem tudod használni a Google home De igen, a helyzet az, hogy ö, ilyen impózus vásárlás áldozata lettem, ugyanis egy. Ö, Úgyis hívják, azt hiszem, hogy nem TP-Link, hanem Teldus rendszer az, amit én megvásároltam a fekete péntek alkalmából, és azzal ez a rendszer, tehát a Google Home Mini nem kompatibilis, tehát nem tudja irányítani, ha csak nem vakarja meg kézzel az ember a bal fülét, hogy a telefonra telepít egy script, generáló programot, amivel meg lehet tanítani. Tehát akkor tulajdonképpen ez a kütyű a telefont irányítja, ami, ami a a belső világítást, a, a fényérzékelőt. Ez az okos lakás, illetve okos otthon megoldás, ez abban működik, hogy telefonról fel tudom kapcsolni a lámpát, vagy szólok ennek a kis kütyűnek, miután megtöltöttem este a kávéfőzőt kávéval és vízzel, mert azt még nem tudja megcsinálni, hogy szia drágám, ébren vagyok, főzz egy kávét, légy szíves. És visszaválaszol, hogy igen, szívem 5 perc múlva készen van. Hát fel, fel köszönjük majd, szépen, majd... használd egészséggel ezt az új eszközt, és majd, hogyha újabb és újabb Automatizálást végrehajtasz a szalakásodba, akkor majd beszámolunk róla, mert szerintem ez nagyon izgalmas, hogy mi felé lehet Na, menni. És új szokásokat is kialakít az ember, mint hogy Arthur is elmesélte, hogy annyira hozzászokott már az eszközök így, használatához. Félelmetes, félelmetes, hogy mennyire rá tud kattani az ember. Köszönjük szépen, Ferkó. Eddig tartott o -o -o. ma a Postmodern műsora. Szia, mi is integetünk yes. neked. Hello, hello. Mi is integetőnk, igen, láthatod, biztos akár. Eddig tartott ma a műsor, kettő hét múlva jelentkezünk újra, akkor is majd érdekességekkel, újdonságokkal, posztkommentrovattal, meg kütyűhíradóval és a többi érdekes dologgal. Köszönöm a részvételt Keleti Artúrnak, Bódizoltának és Jusztin Viktornak, Szilágy hallották és látták, viszont halásra két hét múlva.